Egy délután a Cél Ilona így szólt. Holnap elviszlek Bajorgizihez. Szeretném, ha meghallgatna. Mindig ájtatos csodálója voltam Bajorgizi művészetének. A színészet csúcs teljesítményének tartottam azt, amit ő tud. Képzelhető izgalommal vártam a bemutatkozást. A művésznő ágyban feküdt. Fehér vászonink volt rajta. Rendkívül kedvesen hatotta, hogy felkönnyökölt, és végignézett rajtam. A cél Ilona széles mozdulatta rámutatott, és így szólt. Gizigém, hozok neked egy csodát! Bajor Gizi szeme végig rajtam. Láthatóan érdekeltem őt. Olyan közvetlenül kezdett velem beszélni, mintha hosszú évek óta ismert volna. Ismét eszembe jutott az a megállapítás, amit már régebben hallottam, hogy az igazi, kiválasztott művésznek személyi varázsa is van. Az úgynevezett personality nélkül nincs nagy művész. Öt perc múlva már úgy ültünk, mintha egymásról mindent tudtunk volna. Rendszerint gyanakvó és nehezen barátkozó vagyok, de közvetlensége felbátorított. Magam is csodálkoztam, hogy mennyit fecsegek. – Na, halljunk valamit! – javasolta a Még várjunk! – Csengett Bajor Gizi édes hangja. Előbb megkávéztatjuk ezt a csodababát. Két verset mondtam el. A villanyszámla és az üzlet feloszlik volt a két vers címe. Amikor végeztem, Gizi magához intett. Na gyere ide, hívott. Ha azt meg. Egyet Zoltán egy percig sepihent. pihent. Ha már Bajor Gizi is szentesítette ítéletét, az nagyon tetszett neki de még mindig nem elégedett meg. Vitt tovább. Én, mint valami holdkóros alvajáró, követtem. a jenőéknél a Tilla darabból mondtam el egy részletet. Aztán a Vígszínházban, délelőtt pár jelenetben a kaméliás hölgynek néhány jelenetét adtam elő. Budapest színházi krémje ekkor már ismert. Már csak a közönség hiányzott. A Ilona mindig biztatott. Ne félj, az is el fog következni, és az lesz az igazi. A színés csak akkor színész, ha a függőny szétnyílik, és ezer és ezer szem figyel rá. A szobaprodukció nem ér semmit. Mindenkinek tetszeni kell. Azoknak is, akik az első sorokban ülnek, a kaszinótagoknak, az egyetemi tanároknak és a gyárosoknak, de a kardat forróvérű, szegény zsebű látogatóinak is. Igazán csak akkor leszel színésznő, ha majd ott nyered meg a csatát, a rivalda mögött. Elfátyulozódott a hangja. Nem tudom, megérem ezt a napot, amikor a tehetséged a fényében fog kirobbanni. Sokszor gyötörnek rossz sejtelmek. Attól tartok, hogy nem fogok sokáig élni. Pedig szeretném megérni azt, hogy tündökölsz. Hosszú évek óta te vagy a legnagyobb örömöm. Napsugarat loptál be a mi házunkba. Édes kislányom, az Isten segítsen! Drága acél Ilona. De aztán hosszú hetek teltek el, és nem történt semmi. Egyet Zoltán szaladgált, tanácskozott, ígéreteket kapott, de szerepről szó sem volt. Illetve lenne egy szerep, de az nem alkalmas a karádi számára. Ha már fellép, kapjon olyan keretet, hogy a tehetsége egyszerre bontakozzék ki a közönség előtt. Sokat mondó semmiségek. Meguntam az egészet, s elutaztam Párizsba. Amilyen hálátlan boszorkány vagyok, Egyed Zoltára haragudtam. Miért hevített fel? Miért bizonyította be a szakértők verdiktyével, hogy tehetséges vagyok, ha nem kapok színpadot? Ha Egyed nem robog be az életemben, nem is gondolok arra, hogy színésznő legyek, hiszen régen eltemettem az álmaimat. Amikor felfedezett, először az operett színpadra szánt csak később a csatóni biztatása után változtatta meg a véleményét, és mondta, hogy prózát kell játszanom. Ki tudja. Talán, mint operett színésznő, már fellépettem volna. mint több rengtem Párizsban. Közben szenvedtem. De minden este színházba mentem. Akkor már egész másképpen néztem a színészeket, mint az előtt. Próbáltam ellesni mesterségbeli titkokat. Minden darab érdekelt. Mohon figyeltem, Szívtam magamba azt a csodálatos színházi kultúrát, amivel ott megismerkedtem. Egy este, hazaérve a szállodába, sürgöny bárt. Azonnal jöjjön szerep várja. Másnap vonatra ültem. A színdarab, amelyben fel kellett lépnem, az asszony és az ördög volt, a pesti színházban. Mohon nekiestem a szerep olvasásának, és azonnal tanultam is. De hamarosan marcangolni kezdtek a kétségek. Megtanulom én ezt a nagy szerepet? És ha igen, el tudom játszani? Hát, ha mindenki tévedett. Egyed Zoltán is, Acél Ilona is, Bajor Gizi is. Először talán kisebb szerepet kellene kapni, és fokozatosan készülődni a nagy feladatokra. Aztán azok a vigasztalan, sivár délelőttük a színházban. A próbák. A közönség csak akkor látja a színházat, amikor kigyúlnak a villanylámpák, s minden oly tiszta, oly ragyogó, oly ünnepélyes. A próbák hangulata idegesítően és leverően hatott rám. Gyermekkorom óta kettőt nem szeretek. Lefeküdni és felkelni. Mindig nagy kinnal ébresztettek fel. Sietősen készülöttem, és állandóan az az érzésem volt, hogy nem vagyok rendben. Nem szoktam meg a délelőtti hangulatot. A kollégák többnyire kedvesek voltak, de én mindegyiket kutatva néztem, és próbáltam kivenni belőlük, hogy mint gondolnak rólam. Ilyenkor udvarias semmiségeket kaptam válaszul, de végig a próbák ideje alatt az volt az érzésem, hogy néhány kollégám lenéz engem. Úgy érzik, hogy nem tartozom a mesterség közé. Amikor ezeket a kétségeimet és gyanakvásaimat Egyed Zoltának közöltem, legyintett. – Ugyan kérem! – Kisebbségi érzés dolgozik magában. Senki nem ellensége. Vegye tudomás, hogy mindenki szívesen fogadta. Szeretik a színháznál. Hatalmasat ütött az asztalra. De ha mindez nem így van, ha kinézik, ha dilettásnak tartják, az se fontos. Csak egy fontos, hogy maga tehetséges. És ezt én mondom, tehát higgye el. Az ilyen beszélgetések mindig újabb adag önbizalmat pumpáltak belém. De ahogy múlt az idő és a vigasztaló szavak hatása halványodott, újra kételkedni kezdtem. Otthon folyton tanultam, tükör előtt próbáltam ki minden mozdulatot. Megvalom őszintén, sehogy sem tetszettem magamnak. Emlékszem, egyszer levetettem magamat a díványra, és keservesen zokogva elhatároztam, hogy visszaadom a szerepet, és inkább megszököm, de nem lépek fel. Egy olyan pánik hangulat fogott el, hogy szívesen fizettem volna fegyházbüntetéssel, csak ne kelljen másnap reggel újra próbára menni. Ha a színpadon két lépést tettem, már figyeltem a színészeket, hogy a szemükben nem lobban-e fel a cébeliek elzárkozó gőgének fénye. Egy délután, amikor már egy hete próbáltunk, amikor Egyed Zoltán feljött hozzám, sírva talált. Soha! Soha nem fogom megtanulni a szerepet! Kiabáltam. Abba reménykedem, hogy elgázol egy autó, és nyomorék leszek, de játszani nem fogok. Vegye tudomásul, hogy nem fogok játszani. Megsimogatta a hajamat. Jól van, szívem, csak csillapodjék. De nem játszom el a szerepet. Jó, jó. Másnap próbára mentem. De aztán egyszer egy megjegyzés valóban elért a fülemhez. Megtörtént, hogy olyan rendezői utasítást kaptam, amit nem tudtam végrehajtani. Újra és újra visszaküldött a rendezős, ez mód felett elkeserített és megingatott. Ma már tudom, hogy a legnagyobbakkal is előfordulat ilyesmi. De én kimondhatatlanul szenvedtem, s végleg megfogalmazódott bennem az elhatározás, hogy most már aztán visszaadom a szerepet. Sajnos Egyed akkor éppen vétségért ült. Igazságügyminiszteri engedélyt szereztem, s úgy mentem be hozzá. Letérdeltem előtte. Az Isten szerelmére, könyörgöm, Intézzel, hogy vegyék vissza a szerepet. Naivul még ezt is hozzátettem. Kap tőlem egy arany cigarettatárcát, ha ezt az ügyet elintézi nekem. Egyed Zoltán hangosan haótázott, de megígérte, hogy másnap, amikor kiszabadul a fogházból, majd beszél robozzal és jobbal, és megpróbál mindent. Édes volt, ahogy eljött, és elmesélte, mi történt. A végszínház urai belátták, hogy érveléseidnek van alapja, és készséggel hozzájárulnak ahhoz, hogy csak akkor tartanak premiert, amikor te azt mondod, hogy lehet. Próbálsz egy hétig, tíz napig, két hétig, hat hétig, négy hónapig. Ha akarod, csak a jövő szezon végén kerül színre az asszony és az ördög. Adnak annyi időt, hogy a szerepet pontosan megtanuld, és játékodat a legapróbb finomságokig kicsiszold. – Meg vagy elégedve ezzel az eredménnyel? – Igen. – Megnyugodtál? – Tökéletesen. Nem is hazudtam. A hír felvillanyozóan hatott rám. Ha tanulhatok, esetleg hónapokig is, akkor valóban elkészülhetek a feladattal. Ma már tudom, hogy milyen írtozatos naivitással etetett Egyet Zoltán. Ma már tudom, hogy a színházaknak megszabott menetrendjük van, nem csak a játékrend, hanem a bérlők miatt is. Tisztában vagyok azzal, hogy se Isten, se ember ezen nem változtathat. De Egyed Zoltán be tudta beszélni nekem azt, hogy akár másfél évig is próbálhatok, és az egész aparátus az én kedvemért álva marad, csak tanuljam meg a szerepet, és ne féljek. Roboz és jobb is tudja, magyarázta Egyed Zoltán, hogy a szerepet meg kell tanulni, mert nézz kérlek alázatosan, mikor vetik el a búzát? Márciusban. És mikor aratják? Júniusban. És miért nem aratják már május elején? Rábámultam. Azt nem tudom. Na látod. Azért nem aratják már május elején, mert a búzának is meg kell érni. A te alakításod is csak hosszú próbák és sok szenvedés és erőfeszítés árán érik meg. Tehát tanulj nyugodtan, senki nem fog zavarni, és próbálhatsz akár másfél évig is. Tíz nap múlva közöltem robozzal és jobbal, hogy ki lehet tűzni a premiért, mert én már kész vagyok. Spontán, magamtól, kérdezés nélkül. Holott csak három hét múlva nyílt szét a függöny az asszony és az ördög első előadása előtt. Azt mondták, sikerem volt. Én nem tudom. Ma már úgy érzem, hogy akkor egészen öntudatlanul jártam a színpadon. Annak a három éves csemetének a bátorságával, aki a szakadék szélén szaladgál. Nem is sejtette, milyen írtozatos meredek mellett vezet fel az utam. A színészet is, mint minden művészet, olyan, hogy csak amikor már benne van az ember, akkor érzi, hogy a határ beláthatatlan, és minél messzebb jut az ember, annál kisebbnek érzi magát.